på Radio Kommunist Sveriges kommunistiska parti i Burlöf de som är i studion är Viktor och Jan Sändningen är alltså Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund vill du ha kontakt med kommunisterna eller ungdomsförbundet då går du in på www.skp.se. Där finns också länkar till våra ungkommunister.sku.st. Men på den sidan www.skp.se. Där finns också länkar till vårt bokförlag. Och där finns länkar till vår tidning Riktpunkt. Som i dagarna har kommit ut med ett nytt nummer. Där finns många läsvärda artiklar. Vi får kanske möjlighet att ta upp en del av dem i dagens program. Eller delar av dem åtminstone. Men, och Vill du ha kontakt med partiet om du lyssnar på äh, det här radioprogrammet över internet www.kommunist.se så tar du naturligtvis kontakt via de, den kontaktinformation som finns på hemsidorna oavsett vår mejladress bör du här nere i regionen då kommer du till vår lokal som vi har på i Malmö på Södra Förstadsgatan 132. Den ligger ända uppe vid Dalaplan. Och det är öppet onsdagar och torsdagar mellan 19 och 21. Eller så ringer du vårt telefonnummer 040 611 8882. Ansvarig utgivare för programmet är Rickard Steinberg och har du frågor att ställa till oss angående kommunisternas politik eller det vi diskuterar här i programmet så är du välkommen att ringa till studion på telefonnummer 040 43 70 70 eller 040 43 70 71. Dagens program blir också ett blandat program. Vi ska ta upp lite fackliga frågor. Vi ska vi börja med arbetslösheten. Men vi har också en del andra saker som hänger samman med den tennismatch som om tre veckor ska spelas i, i Malmö. Eller tänkt att spelas. Vi vill naturligtvis inte att matchen spelas. Vi tycker det är fel. Alltså att eh, bjuda in ett land som Israel som precis har genomfört en, en egentligen, en, vad ska man säga, ett folkmord i eh, Gaza-remsan. Där man orskiljningslöst bombat människor, gamla, unga, och kvinnor och barn. Och liksom man bombar sjukhus, FN-byggnader och allt möjligt. Men det kommer vi till längre fram. Vi ska börja, som jag sa, med de fackliga frågorna. Vi ska, och, men först då med arbetslösheten. Vi tycker det är viktigt att folk känner till hur, hur det ser ut på arbetsmarknaden. Därför att vi har ju under de här två åren i synnerhet som vi har haft en borgerlig regering. Och även tidigare börjar man på en väldigt... Kan man säga hetsjakt mot gamla eller mot arbetslösa och sjuka eller de som inte fick plats i produktionen. Och nu är det alltså öppet arbetslösa i 350 000 människor idag. Och de nya lediga jobben och sökande som får jobb sjunker så Särskilt drabbade är ungdomen, därför att ungdomsarbetslösheten ökar mer. Och det hänger naturligtvis samman med de anställningsformer som har under senare år genomförts. Alltså visstidsanställningar, vikariat och provanställningar och allt vad de har kallat det för. Det har gjort alltså att både ungdomar och andra nöjtillträdda på arbetsmarknaden har haft en sämre anställningstrygghet och det är naturligtvis de som nu i första hand sparkas ut där behöver man inte ens en gång varsla dem innan de sparkas ut utan det är bort sig till dem, nu i din västtidsanställning slut nu är ditt slut och i din provanställning eller praktikplats slut så nu får du bli hemma i fortsättningen de skriver ju om när folk varslas om det men det är ju när man varslar om den ordinarie arbetsstyrkan det är bara den som behöver varslas alla som är, har så kallade lösare anställningskontrakt de behöver aldrig varslas utan de sparkar dem ut direkt och de områden som drabbas mycket av det är ju naturligtvis kommuner och landsting, alltså inom vård och omsorg för där har man ju haft mycket vikariat, det är ett tungt jobb, det belastar kroppen mycket och därmed har många varit sjuka därifrån också, och det finns olika andra faktorer också nu kunde vi i och för sig häromdagen tidningen att de skrev ut med att sjukskrivningarna har minskat jättemycket. Och det var med, jag tror det var med nästan två tredjedelar eller något. 10 procent, nej det räcker inte väl. Ja okej, okay. Victor sa det var en 10 procent hade minskat med honom om senare åren. Och det är ju naturligtvis inte konstigt om man ser på de nya regler som har infört som gör att man egentligen inte har rätt att gå sjukskriven. Läkarna har ju helt blivit... Eh, vad ska man säga, utförklarade för det är inte läkarna nu som avgör om man är sjuk och behöver sjukersättning utan det är byråkrater på Försäkringskassan som kan bestämma dig om du har rättigheten alltså att få sjukersättningen. anser de att du kan jobba istället för att få sjukersättning så får du inte rätt till sjukersättning och det har ju visat sig att de har ifrågasatt ganska många fall i varje fall när sjukdomen var eh, över sex månader eller egentligen började redan vid en tre månadersgräns då ska man alltså, då ska den man jobbar hos försöka omplacera in inom företaget så kallar man jobbar eller till exempel då i en kommun, Arlovskommun, ska om du är sjukskriven i Arlov eller har du varit sjukskriven i tre månader, ska kommun hitta ett jobb som du klarar av trots din sjukdom för trots din sjukdom så vill Försäkringskassan att du ska jobba och efter sex månader så har de i praktiken rätt att upphöva din ställning för då ska du stå till om de inte har hittat ett jobb då så ska du stå till hela arbetsmarknadens förfogande, du ska alltså anmäla dig i arbetslöshetskön för att få för att kunna få ett nytt jobb och sen ska man veta, sen får du ytterligare ett straff därför att du har varit sjukskriven då i sex månader och haft vad är det, 80% av lönen har man när man är sjukskriven och då räknas alltså avkassan på de 80% av sjukförsökningen så det räcker inte att man blir så kallad utförsäkring från försäkringskassan utan man till och med får reducerad avkassa man bygger inte avkassan då på den lön man hade när man hade ett riktigt arbete utan då går man in på det att, att man ska att man får den lönen man hade under sjukskrivningen alltså det, det påminner lite om Nazisterna i tredje riket de var väldigt duktiga på att gå ut och säga att de hade halverat arbetslösheten på en väldigt, väldigt kort tid. Men det var ju inte så märkligt ju i och med att man hade ju avskaffat mer eller mindre alla rättigheter för de arbetslösa hade man sänkt eh, lönen på 50% procent så det var ju inte så att eh, man, det var självklart att man anställer folk det i väldigt väldigt snabb takt. Och det påminner ju om det här ju att och det, det är ju precis som om vi på något sätt skulle göra så att eh, det var förbjudet hos socialbidrag eh, efter sex månader här i Sverige. Så det, det är självklart att socialbidragsbörjandet äh, hade ju minskat i sådana fall väldigt drastiskt. Yeah. Ja, det var ett fall som beskrevs i lo En kvinna som jag tror det var uppåt, danskrona eller Helsingborgs hållet, som hade drabbats av det. Hon hade jobbat inom sjukvården och jobbat inom eh, handels. Och hon hade drabbats av en, en sjukdom som var längre. Men Försäkringskassan var ju på hela tiden om att hon skulle ut och försöka jobba lite grann. Så hon hade ju ökat. Hon hade börjat att alltså återhämta sig. Men det, det var för tunga jobb egentligen för henne. Så hon eh, klarade inte upp det riktigt. Och till slut så fick hon då, blev hon då för att hon inte klarade upp jobbet. Och när hon då fick alltså sjuk avkäsa, så fick hon alltså minimum, minimum hon hade haft knappt 20 000 i månaden. 80% på det är ungefär 16 000. Och sen reducerade de det ytterligare utörligare med, med 75% väl, eller 70% i och kassa nu. Så det blev inte mycket kvar till henne när hon tvingades gå och stämpla. Hon tvingades ju gå och stämpla för att politikerna inte ser till att följa den FN-statut som säger, på 32 tror jag, 23 är det, Som säger att arbetet är en mänsklig rättighet. Var en någon rätt till arbete för sin och sin familjs försörjning. Det bryter politikerna med. Och, och naturligtvis, hon, hon, hon var ju Nathold Weiss förbannad på. Sjukkassan och a och alla möjliga men inte, hon, hon var rätt så ganska klar över att det var egentligen inte problemet lådde utan problemet ligger hos de politiker som kan fatta sådana beslut fatta beslut om sådana regler som drabbar alltså människor så hårt och utan att se på konsekvenserna jag tror, om jag minns rätt så var hon ensamstående med två barn och det är naturligtvis omöjligt för att för, försörja sig på de procenten som blev kvar. Det var, Jag tror hon fick ut en 7000 kronor sen efter skatt. Och för, betala hyra och mat och försörja två barn på 7500 7 i månaden. Det måste vara ganska svårt. Och följden har ju naturligtvis blivit att, att avkassa Försäkringskassa eller politikerna de som har skapat de reglerna tvingar henne att gå att björa socialhjälp. Hon sa hon kände sig väldigt förnedrad och det kan man ju förstå. Att, man, att hon behövde gå och be om hjälp när hon hela tiden hade jobbat och försökt sig själv och kunde jobba men när hon då drabbas av sjukdom så utsätts hon för de eh, och det är naturligtvis de nedskärningar vi många gånger har varnat för i socialförsäkringssystemet socialförsäkringssystemet är någonting vi har själv betalt med vår produktion det betalas alltså inte av någon andra om man tror det utan det betalas av det vi producerar i samhället som vi har betalt in där olika avgifter och därför är det naturligtvis rätt att få lov att använda det socialförsäkringssystemet ja, de vill ju få det på något sätt som att man ska vara tacksam för att det existerar att vi ska vara glada nästan som en almjosa på något sätt men precis som du var inne så är det, ju, det är ju en rättighet som vi har vi har själv bekostat då ska vi liksom inte behandlas som vi simulanter och tjuvar eller att det är tärande på något sätt när vi bad, behöver utnyttja det här systemet. Och sen ska man också komma... Alltså även om det finns en del som kanske vad ska man kalla det, fuskar i det här systemet så betyder det ju inte att man ska använda någon form av kollektiv bestraffning i sådana fall, ju. varför skulle alla drabbas av det här alltså, det, det är bara ju bara trams ju, jag tycker ju att eh, riksdagspolitikerna som man hör i mellanåt när de fuskar ju med eh, eh, vissa bidrag och sådana här grejer, då skulle man ju säga, ja men då får ni lära sig lön i allihopa så får ni inte det då skulle de självklart inte gå med på, men om någon annan anledning så ska vi ju gå med på de här sakerna ju. Yeah. För henne, den tjejen, betyder det nästan 50 000 kronor i minskad inkomst på ett år. Och det är inte många som klarar av minskad inkomst på 50 000. Är klar? Ja, de som har 1,2 miljoner om året och de som har 3-4 miljoner om året. För de spelar det ingen roll om man sänka lönen med 50 000. Men har man ungefär 200 000 eller mellan 2-300 000, 000, då är naturligtvis en lönesänkning eller en inkomstsänkning på 50 000 väldigt kännbar. Det motsvarar 10 månader med en högre på 50 så det är det drabbar lite olika de här nedskärningarna Att om jag ensam står kvar på den yttersta dagen När du kommer för att hämta mig Nu har jag ingenting kvar förutom dig Men kamran, du tycker det är okej Att om jag hörs i ett liv Verkar ett rekord liv Samstagbar på din särsta dag Men du kommer för att ämna mig Det är ju ingenting kvar för utan dig Gammal, vi tycker det är helt okej okay. damstagbar... Ni har lyssnat på Radio Kommunist Sveriges kommunistiska parti i Borlöf Och vi som är i studion är Victor och Jan Vi pratar lite innan om vi pratade innan lite om arbetslösheten och de, de som har drabbat de arbetslösa och sjukskrivna på grund av de nya regler som har införts. Och där är ju naturligtvis många politiker medskyldiga till det. Och det skulle inte alls förvåna mig för man kommer till att hitta på ytterligare fler regler nu med bakgrund av den ekonomiska kris. Som kapitalismen genomgår. Det var Vi vet ju att mycket av det här med nedskärningsreset började då vid 90-talskrisen. Eh, då tog man den som intäkt för att sköra i socialförsökningssystem. Man sparkar ut 350 000 människor i arbetslöshet. Människor som har jobbat inom kommuner och landsting. Visst har en del för att komma tillbaka under den så kallade högkonjunkturen. Nu är det ju en, när man pratar om högkonjunktur så ska man veta att det inte är någon höga höjder de har nått upp till de har liggit på en ekonomisk tillväxt kanske på 2-3% per år, men inte ständigt för något år har det bara varit 1,5% och någon, någon gång har den till och med varit eh, under eh, förra årets så, så den där högkonjunkturen de pratar om den har egentligen hela tiden varit på väga ner det är inte så alltså att eh, att man, ja, man producerar mer var och sånt men man kan ju inte få betalt för dem, därför att vi vet ju, den, vi har pratat om flera gånger Den är men lånekaus mängden kapital att låna för och göra profit på, är ju också samtidigt begränsat, det är ju inte vilka risker som helst de vill ta nu, till slut så blev de så rovirade så alltså, de tog ju väldigt stora risker och då innebar det ju att både, alltså den så kallad pappersekonomin, måste man ju alla den som bara syftar på att låna pengar eller spekulera i pengar har ju drabbat den så kallade re reella produ eh, ekonomin också. Den reella, med den reella produktionen. menar Eller ekonomin menar jag att alltså det som produceras i varor och, alltså har ett verkligt värde. Men en aktie som låses upp tio, tio gånger sitt egentliga värde den har ju inte värde mer än för den som just som spekulerar med det. Och det är ju samma mycket andra saker. Men eh, vi pratar om fackliga frågor. Vi ska fortsätta prata om fackliga frågor. Vi kommer in kanske mer på det andra. Men det är ju vi har berättat om de huvudförhandlingarna så kallade, alltså Saltsjöbalsavtalet som slöts 1938. Eh, det är ju nu alltså då jag blir väl 70 år gammalt. Och 71 till och med det gick ju SAF, SAF eller Svensk Näringsliv hittar man numera innan hittar man Svenska Arbetsköparföreningen men det är skitsamma egentligen och, ja, det är det. och nu gick man ut och krävde att man skulle ändra i det huvudavtalet och man fick LO och PTK privattjänstemannakartellen med på väggen så kallad eller Vanyalum med Vanyalum i spetsen, tyckte det var bra och nödvändigt. Man sa att det var mycket som hade förändrats. Och det, det är hejdar klart Sen 1938 fram till 2008. Om inte mycket hade förändrats, då hade det varit väldigt eh, konstigt. Vad sa du, Victor? Det är det inte 1928? 1938. Salsjöbartsavtalet. Ja, det är... Eh, Ja, nästan... Jag är, ja, är hungrig på att jag är 30 år. Då, då man, eh, och det är i 38. Då slöt man Saltsjöbarsavtalet. Och det innebär ju naturligtvis eh, att... Eh, att det, det finns, kan, att det finns anledningar alltid till att förhandla om löner och arbetsvillkor och sånt. Men här gick man ut med alltså att man skulle skapa regler för alla, alla på arbetsmarknaden. Alla fackförbunden, byggnads, kommunal, handels, elektriker, majolar och alla, alla förbunden skulle få för, plötsligt förnöja. Regler. för att Vanja Lombuvedin tyckte att det var nödvändigt Vanja Lombuvedin och eh, deras eh, chefen i Svensk näringsliv ansåg det och det var alltså inget krav från medlemmarna ute i de fackliga organisationerna i grundorganisationerna i Byggnadsmalmö till exempel eller Byggnadsskåne som det numera hittar eller de andra fackförbunden som krävde att man behövde nya, ett nytt huvudavtal för huvudavtalet reglerar ju ganska mycket bland annat så reglerar det rätten till strejker och allt möjligt. Och Vanja lundby -Vedin sa ju då tidigare att det handlar inte om att förhandla bort anställningsskyddet eller strejkrätten utan det finns andra regler som man behöver säga över. Vad menar exakt? Det specificerar han inte. Det hade naturligtvis varit naturliga i en demokratisk organisation att man samlades till alltså fackliga företrädare från de olika förbunden och grundnivåerna först samlades och gick igenom vad är det vi vill ha bort eller vad vill vi förhandla vad är vi beredda för att eh, vad är vi beredda på att eh, göra eftergifter på om vi och vad får vi för nytt det hade, så fungerar det enligt vårt förminande att se på demokrati då kommer man överens om, om vi har slutat oss samman för att vi ska driva vår sak gemensamt då kan inte bara den som har blivit toppen i Hönsagården eller vad man ska kalla hon för plötsligt säga att nu går det inte att köra på det här viset utan då bestämmer naturligtvis vi vad som ska förhandlas bort eller vad som ska göras och nu har man kommit fram till en del resultat börjar komma fram av eh, Media. Det är inte så att Ellos förhandlingskommitté som leds av deras Arlando Olauson som är chefsförhandlare på EU, Det är inte så att han har lämnat ut en rapport till de olika fackförbunden. Så fall, om man har gjort det. Det kan ju, han ju naturligtvis har gjort, men det känner jag inte till åtminstone. Men då har han så fall bara gjort det till Alltså till topparna i de olika fackförbunden. Och jag menar alltså att det är medlemmarna, det är grundorganisationen, det är vi som är medlemmar som ska bestämma över våra, för våra förbund. Vi har ingen anledning alltså, att ta direktiv av människor som bara hittar på saker. Vi ser alltså, tilliten till fackföreningen blir mycket mindre om den inte fungerar som en demokratisk organisation. Har vi bara att rätta oss efter torparnas beslut, då kommer då, är det, då skapar det naturligtvis problem. Men, eh, bör Fackföreningen har ju styrt sig enligt de principerna nu väldigt länge. Man har ju sett att många gånger så tar EU-ledningen beslut som står i strid alltså mot medlemmarnas intresse. Till exempel det här, vilken sida man ställer sig när det gäller EU och EU-grundlagen där medlemmarna klart och tydligt att de vill ha en folkomröstning och de ska rösta nej till den här folkomröstningen också. I och så var det likadant. Det var helt tydligt så att man är, alltså, så, att, därför, så det här är ju egentligen inget nytt. Och likadant ser det egentligen de här partierna som sitter i riksdagen och Som man ser väldigt tydligt att Socialdemokratiska partiet tar dess ledning till många Beslut som inte deras medlemskör vill ha... Vänsterpartiet också, deras ledning och, och senaste skandalen var ju Kristdemokraterna, där var man hade gått ut och gjort en medlemsomröstning där var vem man skulle ha till EU-parlamentet och så hade medlemmarna sagt en person så fick inte ens vara med på listan ju sen efteråt. så att, Och ändå så är det ju vi som kommunistiska partier många gånger på grund av vår organisationsform som innehåller den demokratiska centralismen blir vi anklagade för att vara odemokratiska för att vi av någon konstig anledning har alltså alltid medlemsbeslut och när vi har kongress och sen efter det får medlemmarna får bestämma partiets inriktning. Och det på något sätt är odemokratiskt. Mm men ja, jag har tänkt på det många gånger för jag, jag tror det de, de kommunista i parti är nog det enda som har haft mer än en kandidat, kandidat i val till ordförande och annat så, så, så det är ju tvärtom egentligen men kritiken mot de här eh, grejerna är naturligtvis eh, tydlig och förödande jag såg oss i el-tidningen. Det var ja. en hel del som... Det eh, Vem? läsa upp ett brev. Vem? Han ville läsa upp ett brev. Vad är han har brevet om? Jag vet inte. Vad han har brevet om? Vi har en lyssnare med oss på trön som vill okay, läsa upp ett, ett brev. Okej, Vänta, tar. Ja, okej. Han är från försökningskassan. Ja, du vet inte vad du, du gör till sändningen. Du inte vad du sändningen, eller? ja okej okej okej han ville berätta för oss om det här brevet men han ville inte vara med i ställningen men vi spelar väl lite musik under tiden som Viktor lyssnar på brevet så kommer vi det är så här att vi hade en person som ringde in på precis och han ville vara anonym och den här personen hade fått ett brev från Försäkringskassan och och det var faktiskt bland de mest avskivarna jag har hört för väldigt länge. Det var ett riktigt bundfångerivre om man säger så. Och självklart så finns det ju människor ibland som går på de här sakerna. Det som hade skett var ju att få uh, fått ett brev hemskickat och så sa att uh, du hade rätt att studera och arbeta nu. Med de nya reglerna uh, när du har uh, sjukersättning. Och uh, då har du rätt till att göra så du rätt att tjäna upp till ungefär 40 000 kronor innan du bara blir, jag alltså med den här Sjuk. sjukersättningen. Då. Och eh, han berättade då, och jag förstår ju direkt, men han berättade i alla fall att det var en, en vän, vän till honom då som hade gått på det här, ju. Och den här personen hade då självklart blivit prövad då ju mot arbetsmarknaden automatiskt ju. Så att vad som skedde var ju att det dödde ju eh, förstod ju att kunde inte kunde inte arbeta längre. Men personen fick ju ingen ersättning sen efteråt ju. Så då det så alltså fick jag en ny prövning igen så då sex månader innan den här personen fick pengar igen. Och alltså och, och den här personen hade ju tur eftersom han eh, hade en, en dotter som kunde eh, hjälpa under tiden då han tar några pengar. Men det visar egentligen hur långt man har, kan gå i det här landet. Alltså hur man lurar människor på det här viset att man ska göra ja, för det. Alltså, det, var riktigt, det var riktigt avskivbart. Måste jag man kan egentligen undra sig alltså, om de lurar oss ibland medvetet. Alltså, det, det är ju det är ju tjänstemännen som egentligen borde känna till reglerna och berätta alla svagheter och alla möjligheter med de nya reglerna istället för att de lyssnar på politikerna som propagerar. För, för det, det, det är ju alltså det är ju så att de politikerna väl in inreglerna och de, de så kallade försämringar, nedskärningar och kallar det reformer och kallar det alltså att det ska förbättra de sjuka situationer och sånt så de medvetet ljuger det, det, det kan vi konstatera men då borde ju ändå Försökningskassan och Arbetslöshetskassans tjänstemän säga ifrån om hur reglerna slår i de enskilda fallen och också det i protesterna mot de de reglerna. Jag vet att vi har skrivit mycket om det på om Försäkringskassan på vår blogg. Om man går in på www.skp.se och så blogg där är en kvinna som heter Astrid Boman. Hon har varit utsatt för mycket repressalier av Försäkringskassan hon har jobbat hårt och hon har fått många problem och hon det är en av hennes hjärtefrågor. Hon har skrivit och följt deras eh, beslut väldigt noga så det är ett bra tips om man ska bli varnad för olika typer av bonfångeri som många av de nya eh, reglerna ej egentligen man mm. ja, så, så, så märker ju väldigt tydligt att det, är ju, det här är ju en gemensam attack på alla områden egentligen på de landvinningarna som arbetarklassen har genomfört innan eh, den här personen ringde in så talade vi ju just om det här nya avtalet eh, som kommer fram eh, man ska kalla det, här ja, det är, avtalet ja, huvudavtalet kallar man det huvudavtalet ja och eh, precis som du säger John, alltså Vanya Lundby-Vidén gör en invit till, till arbetarna till kapitalisterna att man ska göra ett nytt avtal Så, men egentligen har jag inget mandat för att göra det och grundorganisationer, alltså de andra organisationerna går ut och säger nu att de inte alls försämrar det, vad har hon, hon fått den rättigheten att göra det för de har, de har ju kommit med lite kommentarer också Ja, yeah. ja yeah, till exempel alltså man säger ju att äh, äh, alltså enligt ett äh, Enligt en intern LO-rapport så har man sedan några veckor i stort sett kommit överens med arbetshjälparna om förhandlingsområdet. Det innebär alltså att varje bransch ska utse medlare och en övermedlare som ska vara opartiskt. Vi känner till från Arbetsdomstolen, alla andra så kallade medlingsorganisationer vad den opartiska övermedlaren. det är den som alltid har utslagsröst var han kommer ifrån. Det var en tid en saftdirektör som hette kort Stefan Giseke när han blev, alltså, slutade som saftdirektör då fick han bli opartisk medlare, huvudmedlare och alltså det tas alltid från topparna och de statsapparaten eller och näringslivet det hade den, det hade varit lite som om eh, Bandidos eh, president hade slutat och sen blivit ordförande för högsta domstolen eller något sådant något i den stilen <laughs> är, är det ju och, och det, där har man kommit överens som en massa sådana eh, saker på, på det som eh, om hur man ska förhandla men det som har stött patrull när man rapporterar om det det är ju att man vill börja inskränka strejkrätten alltså vår rätt till sympatistrek om till exempel en handelsstrejkar för en lönekonflikt så har det ju i princip lagligt för till exempel byggnads- att utlösa en sympatisträk. Och det vill arbetsköparna- ha bort. I synnerhet arbetsköparna. Och eller och PTK- kan tänka sig då också- att inskränka rätten- att sympatisträka. Deras motiv- är ju väldigt egendomliga. De är- han pekte på att sa att man måste ta feiten själv. Jag menar, om man ska ta feiten själv, vad finns det då för anledning att vara med i en fackförening? Naturligtvis. Är vi med i facket för att vi solidariskt ska kämpa tillsammans mot det? Jag menar, har en sån facklig företrädare som säger att man ska ta fejten själv eller olika grupper ska ta fejten själv, det visar egentligen på att han egentligen inte har insikt i varför den arbetarrörelsen tvingades bilda fackföreningar och varför man har skapat de organisationerna de är ju inte skapade för att bli några halödpartier till partiet eller andra politiska eh, partier utan fackföreningsrörelsen är skapad för varje vara en kamporganisation för det arbetande folket vi ska kunna utnyttja facket för att kunna förbättra vår egen situation och nu när man då angriper strejkrätten eller den, synnerhet då, rätten att sympatisträka så börjar reaktionerna vakna ut i de olika fackliga organisationerna. Det är många som då har uttalar sig, bland annat från handels. Uh, handels, en kvinna uppe i Stockholm som är viceordförande där uppe i avdelning 20 hon säger att det var just det hon var orolig för när hon hörde pratas om de här uh, att, nya förhandlingar om huvudavtalet det var, var oroliga på gränsrutsnivå nivå varför ger de sig överhuvudtaget in på att sälja sympatia kvinnor ställer hon sig frågan hon tycker också att det är svårt att förstå och lika svårt att resonera om alternativ eftersom det inte finns någon information från de fackliga förhandlarna. Alltså i tysthet så tänker de fackliga förhandlarna tvinga på medlemmarna ett, en, en form av Uh, vad ska man säga, en diktatur är det helt enkelt egentligen det, för det, ger, det, det, det begränsar vår strejkräkt, vi ser på sopåkarstrejken där ute det enda transport uppe i Stockholm, det enda transport kunde göra, det var att åka ut och uppmana dem alltså, att gå tillbaka till arbetet för det var en olovlig strejk, de var utsatta för ett försök att sänka lönerna för dem, då skulle de inte få lov att ta till strejk och det enda facket kan göra, det är gå ut och måna dem och gå till äh, baka jag menar alltså att egentligen ska man införa, ska man förändra strejkrätten så ska den ju förbättras naturligtvis alltså det ska inte vara så att de kan stämma folk om arbetsköparna vidtar åtgärder som sänker mina löner eller på något vis eh, i, bryter de förmåner jag haft tidigare, då ska det vara lagligt alltid att gå ut i strejk oavsett om man har ett avtal för då har han på något vis brytit ja, det men... avtal och jag skulle vilja säga så att uh, om de här uh, organisationerna, de här avdelningarna då, inte uh, tycker att det här är helt fel. Vilken rätt har de för att förhandla bort det? Då ska de ju helt enkelt strunta i deras uh, beslut egentligen. Och uh, alltså, det ska ju inte göras... Uh, det ska inte vara, alltså det ska inte vara gällande för de organisationerna som får sa. Så fall är det någonting som vi ska komma överens om gemensamt att vi vill ge upp det här. Mm. Alltså, det viktiga med sympatistekran är ju. Att eh, man på något sätt visar en solidaritet. Och det är det man vill bryta ju med. Alltså facket är ju en kollektiv organisation. Men samtidigt just det här med sympatisträckor gör ju att vi kan ändå kollektivt, alltså med andra industrierna, sympatisera med dem och eh, skapa en större solidaritet. Och det visar ändå en karaktär av, av en form av massaktion då på flera olika områden. Ju. Och då är det ju självklart att man vill alltid eh, bli av med det här. Ju. Mm. På så vis så sänker man ju arbetarklassens klassmedel. Ja, en som säger direkt ute i bygghetens ordförande i Stockholm, han heter Johan Lindon. Det är helt oacceptabelt. Vi behöver konflikträtten, utan den grubbas balansen mellan parterna. Det känns som en försvagning av fackets ställning är på gång. Johan Lindholm tycker att det borde ha framgått att byggnads andra fack inte vill veta av några försämringar av konflikträtten. Eller har enligt honom inget mandat att genomföra försämringar. Dessutom vill han poängtera att varje fackförbund själv ska bestämma över sina konflikter och det, det visar det är det. just... Alltså han är ordförande av en byggnadsavdelning. Sitter förmodligen med byggnadsavtalsråd och olika sammanhang alltså inte ens en gång dom får lov att vara med och, och ta beslut om hur LO ska, alltså LO är en organisation då som flyter tydligen helt ovanpå och lever sitt eget liv, skilt från alla medlemmarna och sånt, och varför då Vanja Lundbywedin ska betalas med 1,2 miljoner om året av fackföreningsmedlemmarnas pengar, det kan man alltså ifrågasätta sig, ifrågasätta det är inte bara Vanja Lundbywedin för det är en stor organisation que fue un sudaymón al lado de nosotros en Både kommunistiska Sveriges kommunistiska parti, Burla och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi har snackat om arbetsmarknaden idag och mest lite kan om den ekonomiska krisen. Och nu fick ni höra en låt som vi har spelat väl en tredje gången, Victor. Det är väl någonting i den stilen. Och det gör vi naturligtvis av en viss anledning. Jag sa det i början också att mellan den sjätte till åttonde... Uh, mars så pågår en uh, Davis Cup uh, match i tennis är det tänkt alltså mellan Israel och Sverige och där har bildats uh, kommitté för att man anser att inte Sverige ska spela tennis mot Israel precis efter man har genomfört det eh, kriget. Och där finns ju naturligtvis ändå anledning att bojkotta Israel på grund av den ockupation, alltså Gaza och stora delar av det områden som Israel eh, har makt över så kallat är faktiskt ockuperade området man har spärrat in en och en halv miljon om palestiner i ett område som då kallas remsan det var den man bombar och sköt på nu de senaste, ja från ett par veckor innan jul och fram till hela januari ungefär där man döda 1400 människor, en tredjedel av dem var barn och en tredjedel kvinnor. Man bombar urskiljningslöst skolor, bostäder, sjukhus och all, allt möjligt. Man till och med besköt ambulansmän som skulle hämta dem skadade. Och så Och så gör jag naturligtvis inget civiliserat folk utan det kallas naturligtvis folkmord och ett brott mot Gen Gen Gen konventionen om hur man för krig och sånt de påstod att eh, Hamas dölde sig bland de civila. Det vet vi naturligtvis inte men vi vet att israelerna använde palestinier som mänskliga sköldar när de skulle ge, anfalla det som kallar Hamas. Hamas är ju en eh, både en politisk och en en, en religiös organisation nere i, eh, i Palestina. Och naturligtvis, de vann valet i det, det två år sedan eller tre och det är från det, från det man har liksom börjat angripa dem därför att man påstår att Israel, eller att Hamas aldrig har erkänt Israel och de skjuter Raketer. Nu ska man ha i åtanke liksom att Hamas... Israel har känt, eh... Nej. <laughs> Nej, och att Hamas är en produkt av Israel. Alltså, Israel var med och skapade Hamas för att man då skulle man slå mot PLO och de andra. Då stämplar man PLO som en terrororganisation. Det gör man med Hamas idag. Därför att nu har de blivit deras fiender därför att de andra organisationerna har inte gjort tillräckligt för palestinerna och därför är det ju viktigt alltså, med internationell solidaritet till palestinerna därför att det är det enda som kan upphöva Israels bojkott de bygger en de påstår mig, mellan 6 och 8 meter hög mur kring det området alltså som utgör eh, gasa där palestinerna får bo alla tillförsvägar, sjö, land och allting ska kontrolleras av Israel. Man har då grävt tunda in till, till Egypten för att få in en hel del förnödenheter. För det är så alltså att Israel bestämmer även hur mycket medicin och hur mycket livsmedel och hur mycket bensin och allting som får eh, tas in så har man grävt de, de där tunnelna och där påstår man liksom att eh, man tar in missiler och stora grejer så det måste vara stora tunnlar. Mm. Alltså det viktiga med den internationella solidariteten är också att man ska ändå komma ihåg att det finns ändå krafter i Israel som bekämpar just den här politiken också. Eh, det finns vänsterrörelser som väldigt går ut varje gång de här eh, sakerna sker, har väldigt stora demonstrationer. Jag läste också att det var någon journalist nu som är också så att helt klart så ska, så ska FN... Eh, är åtalade flera av de här just för de här bombningarna. Det var en annan journalist som hade gått ut och sagt att det är den första gången i Israels historia som den förenade presskåren har varit så okritiska till just de här bombningarna. För tidigare har man alltid varit kritisk, men nu på något sätt har man sluppit, sluppit upp och inte vågat kritisera statsledningen. Sen är det rätt lustigt att den här israeliska lobbyn. Jag vet inte kalla det den judiska lobbyn, i och med att det finns väldigt många judar som ändå trots allt är emot det här, de här bombningarna. Utan den israeliska lobbyn, de på något sätt går ut på oss om att alla som. På något sätt kritiserar de här, de är antisemiter nästan och de, de är väldigt hemska och allting. Samtidigt så kan vi ju läsa om valet då i Israel där vi har en person som för det, alltså det tredje största partiet är ju ett rasistparti egentligen ju. Och inte för, inte för att säga att de andra högerpartierna som också sitter där är långt efter egentligen ju. Men det här är ju ett riktigt fascistparti och så påstår de liksom att den här fredsrörelsen på något sätt skulle vara någon typ av fascister och, och, och, och mer eller mindre nazister nästan också till mm. Nej det är rätt så, alltså de blandar ihop korten. Jag såg Sydsvenskan förra veckan i samband med de demonstrationer och sånt där de blandar ihop semiter och, och judar och där. Det är just för att välseledarna, alltså de styrande där staten i Israel, det är en zionistisk politik och det är en rasistisk politik. Det var, alltså zionistregeringen, alltså Israels regering, var den enda som hade kontakter till exempel med apartheidregimen i Sydafrika. Så, så jag menar då har jag så att de överhuvudtaget inte kommer att med med dem. Judé, alltså det är en religion de tillhör ja, alltså de kan ju säga att jag är kristen eller jag är inte kristen direkt men, men förmodligen räknas bara för att bo i Sverige. Nu så ingen fram jag så räknas alltså, ju som kristen <laughs> eller, eller någonting sånt judar är inte någon speciellt folkslag utan det är antisemiter Semiter är ju araberna och så, och de kommer ju från eh, någon och någon, eh, Noahs söner allihopa just, <laughs> enligt eh, deras egna berättelser så Så, så jag menar, är man antisip, antisemit det kan man säga att, eh, att de är här, för om, om man tittar på i synnerhet, arabo, synnerhet med araber, eller i synnerhet med de muslimska semiterna, har man ju fört en väldighetskampanj det senaste året. Så är det några som är antisemiter och rasister, då i den bemärkelsen så är det verkligen de krafterna som har gjort allt för att eh, driva fram en, stä en hård stämning mot araber de som har den muslimska religionen. Vi har ju sagt, vi kommunister, vi bryr oss inte om vilken religion. Men ni får ha vilken religion ni, ni vill. Alltså det är en privat sak för er. Det är ni själva som har gjort det. vi av Vi har väl. Vi har vår egen religion och vi tror att det är ateismen. Vi tror inte att det här är någon gud som kommer till att rätta tiden för oss. Vi visar att det är politiker. Det är de som har makten i samhället. Det är de som eh, måste man på. Det är dem vi måste förändra. Äntligen vi måste förändra dem men vi ska ta makten från dem och ge till hela folket. Mm. Jag behöver vi ingen gud som ger oss kalvstek i himmen. Och eh, jag ska bara säga två grejer då innan vi, i och med att vi går mot ett slut. Eh, där finns ju organisationer som man kan ju med. Där finns väldigt många som är intresserade av Palestina. För det finns ett Palestina-nätverk som har hand om den här och har bildat just den här stoppamatchen-kommittén eller nätverket som är, de sitter ihop på något sätt och där är vi ju också, deltar vi i det här, finns ett annat nätverk som heter ISM som är väldigt känt runt om och de är väldigt respekterat. så är ni intresserade av att arbeta med Palestina-frågor och visst ni kan arbeta genom vårt parti också, men alltså det är just en sån här organisation och kom till de här, det kommer att vara en jättestor demonstration i alla fall. Det, det är det som är planerat hittills. Det kommer säkert att vara andra saker. Mellan den sjätte och den åttonde mars. Och jag tror nu demonstrationen kommer att planeras den sjunde mars. Sådana fall att tror att ska gå. Och kommer att gå och visa solidariteten mot Palestina Och visa att de inte är ensamma. Att världen faktiskt bryr sig om dem. Oavsett vad politikerna säger här i Sverige. Jag vet i alla fall att Hugo Chavez bryr sig om 60 procent. Mm. <laughs> jag just det Sen hade jag en annan grej till också Det var helt klart hade John rätt Att det var 1938 Och så var det 60% som hade Fått inkall Jag vill inte säga att de har blivit friska Utan de har fått återdraget Indraget sen sån här sjukersättning men det så sa vi tack och jag Och en fortsatt trevlig helg Framåt kamrater Vill upp På röda planar. Röda fona framåt kamrater i luftromånar. Röda fona som segen ger. Röda fona ska mot seger gå. Röda fona den ska segen nå. röda